Dakot Israel Iisraeli minutid Tere, hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Iisraeli siseministeeriumi andmetel kasvas juudi juudielanikond Juudas ja Samaarias möödunud aastal ligi 15 000 elaniku võrra. Esimese jaanuri seisuga elas seal 517 407 juuti. Mõõdunud aastas samal ajal oli, oli see arv 502 991. Siseminister Jakov Kats täpsustas, et see arv ei sisalda ligi 350 000 juuti, kes elavad Jerusalema aladel, mis liideti Iisraeli riigiga 1967. aastal. Juuda ja Samaria aladel oli möödunud aastal juudirahva juurde juurdekasv 2,87 mis on märgatavalt suurem kui 1,9 juurdekasvu üldiselt Iisraelis. Üle poole miljoniline juudi on Samarias ja Samaarias moodustab ligi 3,3 kogu maailma juudi rahvast ja 5 Iisali kodanikkonnast. Neli aastat tagasi oli juute Juudas ja Samaarias alla 450 000. Nende hulk peaks praeguse kasvuprognoosi järgi ületama 2047. aastaks ühe miljoni piiri. Viimase nelja kuu jooksul on nendel aladel toimunud 2600 terrorirünnakut juutide vastu. Enamus rünnakutest on toimunud kivide või tulebommidega, kuid on olnud ka pustitamisi ja mootorsõidukitega raamimisi. Juudesse Amaariasse aladele, mille Iisal saavutas kuuepäeva päeva sõjas aastal 1967, asuvad enamasti elama kõige patriotlikumad juudid. Neid motiveerib Piibel, kus on ette kuulutatud juutide oma põlise maa taas asustamine. Rahvusvaheline üldsus enamasti taunib nende elama asumist aladele, mis kuulus aastast 1948 kuni 1967 Jordaaniale. Kuigi Jordaania okkupeeris need alasid ebaseaduslikult usutakse, et sinna tuleks rajada araablaste uus riik nimega Palestiina. Kui veel paar aastat tagasi toetas enamus juutidest Araabia riigi tekke võimalust Iisrali keskele, siis täna on valdav enamus selle vastu. Üldsus usk rahumeelsesse koos eksisteerimisse kadusseoses Hamassi epainilviku rünnaku möödunud oktobris. Ka mitmetelt vasakpoolsema maailmavaatega inimestelt on kõlanud tänaseks tuntuks saanud fraas, mis eriti hästi kõlab inglise keeles. The right was right, tõlgituna siis parempoolsetel oli õigus. Eriti radikaalsed Iisali vahendased nõuavad, et Iisali loovutaks kõik alad, mille nad enesekaitse sõjas 1967. aastas saavutasid. Kokku elab nendel aladel pool miljonit elaniku Juudas ja Samarias, mille lisandub 350 000 juuti Jerusalema taas liidetud aladel, kokku 850 000 juuti. Arvesti tuleks võtta ka Palestiina riiki rajavate raablaste nõuet, et sinna ei tohiks jääda ühtegi juuti. See peaks olema juudi vaba. Sellest tulenevalt nõuavad nad kõigi 850 000 juudi ümber asustamist. Selle teostamine oleks keeruline isegi ainult tehnilisest küljest lähtuvalt. Mitmed piibliprofetid on näinud ette ja kuulutanud juutid omale maale tagasi pöördumist kogu maailma rahvaste keskelt. Eriti detailselt on seda kirjeldanud profetid Ezeekiel ja Saakarja. Nad on rõhutanud, et juudi rahvale tuleb üks riik, mis ei jagun enam kaheks ega rohkemaks osaks. Kahe riigi tee epaõnnestumine on see tõttu tõestuseks ka piibli ettekuulutuste täitumisest. Iisralis statistika keskpüro andmetel on Iisraelis ligi 2,25 miljonit perekonda keskmiselt 3,69 liikmega peres. Andmed avaldati seos iga aastase perepäevaga, Hebrakeeles Jom Hammis Paha, mida peetakse Svati kuu viimasel päeval. Tänav oli selleks 9. veebruar. Enne 1990. tundi seda päeva emapäevana, hebrakeeles Jom Haim. Umbes pool peredest koosnevad isast ja emast koos vähemalt ühe alla 17-aastase lapsega. Proportsioon kahest vanemast koos vähemalt ühe lapsega on kõrgema raablaste peredes, kus see on 59%, kui juudi peredes on see 45%. 2022. aastal oli keskmises juudi peres 3,86 inimest, araabia peres 4,3 inimest perede suurus sõltuvad omakorda nende religioossusest. Keskmine sekulaarne pere koosneb 3,18 liikmest, religioosne pere 3,86 liikmest, väga religioosne pere 4,79 liikmest ja ultraortodoksne pere 5,33 liikmest. Kõige suuremate peredega linnatiisalis on bet -Semes keskmiselt 4,96 liikmega, mneibrak 4,73 liikmega ja Jerusalem 4,25 liikmega. Üksikvanematega perede arv on suurim askelanis, kus need peresid on 9,5%. Üle riigi on lastetud 29% juudi ja 12% Araabia peredest. Iisralis on pered väga väärtustatud. Igal aastal kasvab rahvastik liigi 2% võrra, millest valdav enamus tuleb loomuliku IPE kaudu ja vaid 20-25% ümber tuleb juutide kodumaale pöördumisest. Iisral on arenud riikide hulgas sündivuse poolest esikohal. Pered hakkavad silmaga tänavapildis, tänava pildis, kui linnades jalutada. Nii tänavatel kui ka kohvikutesse kauplustes on vanematega sageli kaasas ka lapsed, Lastega peresid, aga ka lapseootel emasid näeb sageliga reklaamplakatitel. Lapsed on Israelis olulised ja loomulikuks osaks ühiskonnas. Möödunud nädalal jõudis meediasse teade esimisel veebruaril igavikku lahkunud maailma vanimast juudist. Prova Pearl Berg oli lahkudes 114 aastane. Ta lahkus olles oma kodumajas Los Angeles USA's. Proova Berg sündis 1909. aastal ja abielus Ukraina juudi Mark Bergiga 1931. aastal. Neil oli peres kaks poega. Ta oli aktiivne mitmetes organisatsioonides, samuti külastas ta alates 1937. aastast aktiivselt sünagoogi. Lisaks sellele oli ta organisatsiooni Sisterhood of Temple Israel of Hollywood liige. Kuni 105. eluaastani nõustas ta selle organisiooni raames leina vaid kaaslasi. Pearl Berg juhtis autot veel oma 90. eluaastatel ja las aktiivset ja viljakat elu kuni lahkumiseni 114 aastaselt. Tänavu esindab Iisrali Eurovisioonil noor 20-aastane tõusev täht Eden Kolaan. Eurovisiooni korraldab tänavu Rootsi ja see toimub mai kuus malmöös. Iisralis valib riiki Eurovisioonil esindava laule välja rahvusringhääling. Enamasti on neil valik õnnestanud, ehk Iisral on saavutanud hea skoori. Neljal korral on nad Eurovisiooni võitnud. Tänavu üritasid Rootsi ja Soome rahvusringhälingud Iisali lauluvõistluselt diskvalifitseerida seoses sõjaga kaasas. Seda vaatamata asjaolule, et Iisral ei olnud selles sõjas agressor, vaid kaitseb ennast ja oma maad. Euroopa rahvusringhälingute liit andis siin siiski õigusi Iisralile ja sellega peavad kõik osavõite arvestama. Probleemseks võib kujunada tänavune Eurovisiooni läbi viimise koht malme. Selles Lõuna Rootsi linnas on läbi viimast aasta kümnet toimunud ridamisi, äärmus islamistlike meeleavaldusi ja mässusid. Ka Rootsi politseil pole seal turvaline üksi tänavale minna. Kindlasti vajavad nad erilist turvat Iisraeli lauljale. 2002. aastal Tallinnas Saku suurhallis esitas Iisraeli laulja Sarit Haddad väga meeleoluka ja mitmetele meelde jäänud laulu Light the Candle. Ka siis paluti rahvas saalis mitte tõusta ja üldselt üritati ära hoida Iisali vastaseid meeleolusid. Meil oli tegelikus vastupidine. Rahvale nii see laul kui ka laule meeldisid väga. Kuna laul oli küünla süütamisest, süütisid publiku hulgas tuhanded mobiililambid ja muud tuled, millega elati meeleolule kaasa. Iisraeli tavaline elanik on elab igal aastal eurovisioonile kaasa. Olen seda korduvalt ja tänavatel kogenud. Eriti vahetult pärast Eesti võitu 2001. aastal, kui nimetasin, et olen Eestist seostas enamus mind otse kohe eurovisiooniga. Kahjuks on Euroopa viimaste aasta kümnetega lubanud kontinentil üha rohkem äärmus islamistlike pagulasi, kes üritavad Iisraeli kõikelt välja tõrjuda. Seda ka eurovisioonilt. Tegelikult kuulub Iisrael Euroopa kultuuriruumi ja mitte ainult ei kuulu, vaid on kahtlemata üheks meie kultuuri alustalaks rahvana, kes andis meile piibli ja kristluse. Tänavane Iisraeli eurolaulik Eden Golan ütles, et pühendab oma laulu kaasas olevatele pantvangidele. Iisraeli minutid Te kuulsid saadet Iisraeli minutid. Mina olen saat juht Peetri Ja nüüd lõpetuses kuuleme ka Eestis kõlanud Iisraeli eurolaulu Light the Candle. Liffo me, see maa. vaa, A veel veloia doua Ja! Dakota Israel Iisraeli minutid